Давно вже все не те, і я давно вже не той, щоб варто було боротися проти тебе. Я давно вже руїна, руїна старої цивілізації, де можна ходити, бродити, фантазувати про колишню велич імперії, що її звела, ставити театральні спектаклі, теоретизувати прохід історії водити екскурсії для тупих туристів. Тут можна робити все, що завгодно. Не можна тільки відновити той час, коли ця руїна була збудована як символ величі цивілізації. Нікчемна писанина, що він може знати про смерть, що за штучна ностальгія. Що йому бракує в житті? Не може більше писати? Господи, та він ніколи не міг писати. Він геть ніколи не був здатен писати, якщо не перебував під кайфом. Він штучно алкоголем викликав у собі стан невагомості думки і тільки тоді міг скласти слова докупи. Тому його проза – хвора від народження. Вона викликана не польотом духу, а хімічними реакціями в організмі. Ляля надто пізно це зрозуміла. Надто пізно. Вона так довго вірила в його талант. А цей талант, урешті-решт, виявився лише однією з форм існування органічної хімії. І Ляля не могла більше її вживати. Вони сиділи в купе спального вагону і розглядали одна одну. Яке гарне в тебе тіло, дивувалася Христина. Біле, пружне, здорове зовсім без целюліту. Що ти з ним робиш? Нічого не роблю. Просто я ніколи не народжувала дітей, байдуже, відповіла Ляля. А, ясно. Тільки не треба мене жаліти за мою самотність. Мені самій добре. А я й не жалію. Я просто милуюся. Мабуть, приємно мати в твоєму віці таке гарне тіло. Воно як мармур. Ляля швидко накинула на себе футболку. Чики-таки-ту, чики-таки-ту, коли ще поїзд. Дякую за комплімент. Дуже вдалий, коли зважати на те, що він сказаний дружиною її колишнього коханця. Чики-таки-ту. Вона собі не може навіть уявити, скільки разів ляля спала з її чоловіком. Спала, спала, чики таки ту, що правда цей сексом не можна було назвати. Це було поїдання дублювоти приторної ноги, від якої зводить щелепу. Склеюються зуби, випадають пломби, нога тягнеться і ніяк не закінчується. Спочатку Ляля -ля думала собі, що так і має бути, що саме це ляве дійство і називається сексом. Та одного разу, зрадивши свого коханця міліціонером, вона збагнула, що в їхніх з Юріком інтимних стосунках щось не те, що йому в принципі це ні до чого, що він не по тим ділам. Йому б тільки напитися і забутися, і примарити у своєму забутті те, що він потім опише у своєму новому романі. Дуже скоро Ляля запідозрила б, що інтимні стосунки з нею для нього – це далеко не найприємніший спосіб віддяки за добре зроблену редакторську роботу. Не виключено, що він його застосовував не лише з Лялею. І з руками йому ставало робити це важче і важче, бридкіше і бридкіше. Ляля усіляко намагалася відігнати від себе ці думки, тішачи себе ілюзіями, що між ними є духовна спорідненість. Її вагання час від час розвіював сам Рюрик, обіцяючи, що коли діти підростуть, він перейде до неї назавжди». Каво, чому Христині не спадало на думку, що її Рурик регулярно спить зі своєю редактрисою? Невже вона така самовпевнена? Ти знаєш... Справа не в тому, народжувала ти дітей чи ні. У мене ніколи не було такого тіла, навіть до народження Марічки. Я й не замислювалася над тим, яке в мене тіло. Рюріка воно ніколи не цікавило. Чесно кажучи, його, ця сторона нашого життя, ніколи не цікавила. Це не те, що його надихало. Я навіть ніколи не рівнувала його до інших жінок. Я знала, що ці походеньки для нього нічого не значать. Та й не Мастаклін у цьому Я завжди ревнувала його до пошуків нових кайфів Я знала Це те, що його справді у мене може забрати А тепер мені байдуже Я б це з вами ні за що не поїхала, якби не Масюня Мені вже, в принципі, все одно Хіба так, за інерцією Щоб у них там нічого випадково не вийшло Мені самі ці Карпати в починках сидять Ляля здригнулася «Масюня ніколи не була коханкою Рюрика. Я це знаю. Масюня – моя подруга». Христина позіхнула. «І я це знаю. В тому той заковика. Масюня ніколи не лягла б з ним у ліжко. Вона з такими не спить. Масюня ставиться до ліжка надто прагматично. Для неї секс – це здоров'я». «А яке здоров'я від Рюрика? Може, цим вона тримає його? Хто зна?» У всякому разі, це єдина жінка, до якої Рюрик пішов би від мене, не замислюючись і без жалю. Їй варто лише пальцем поманити. Однак вона цього не зробить. На дідька він їй потрібен. Хіба, щоб отримати присвяту його роману, ну, для галочки, для історії, щоб випендритися перед наступними поколіннями. Мовляв, відкриють через сто років Рюрикову книгу, а вона присвячена Масюні. Хто така? Чому? Як? Історики культури писатимуть трактати, поети складатимуть поеми, міфотворці творитимуть міфи. Який би він не був, цей Рюрик, він усе-таки класик. Власне, вона вже і так отримала присвято разом з тобою. Більше їй від нього нічого не треба. А все одно я, стара дурепа, їду за ними в ті ненависні Карпати. Кажу ж тобі за інерцією. Ляля похолола і відкашлялася. Який роман? – хотіла вона спитати. Однак Христина її випередила. Хочу спитати, який роман? Та останній, «Стогін на осонні». Я ще його не читала. Рюрик носився з ним, як курка з яйцем. А я не вірю, що він іще може написати щось «Спутнє», тож давно не заглядаю у його чернетки. Він виписався ще десять років тому, а зараз це все соплі старого пияка, зафасовані в привабливу упаковочку. До речі, коли Масюня буде на місці, вони зустрінуть нас з Гайгером на вокзалі у Львові. Вони їдуть машиною. «Ах, машиною?» – ще раз Христина, на цей раз іронічно.